Капсула рушила в майбутнє. Повільно. Дуже повільно. 99 тисяч 985. 99 тисяч 993. 99 тисяч 997. 99 тисяч 998. 99 тисяч 999. 100 тисяч? Стоп. На шкалі знову застигла цифра 100 тисяч. Капсула споживала енергію від спалаху нової в неймовірній кількості, але намарне. Вона застигла на місці. Харлан знову скерував капсулу в минуле, цього разу ще далі. Тоді в майбутнє на повній швидкості. Крізь тиснуті зуби зі свистом прохоплювалося дихання. Харлан відчув себе в'язним, що б'ється закривавленою головою об тюремні грати. Після десяти марних спроб капсула знову зупинилася на ста тисячах. Ні на одне сторіччя далі. Треба замінити капсулу. Хоча навряд чи це поможе. В мертвотній тиші стотисячного сторіччя Ендрю Харлан вийшов із капсули і навмання вибрав нову капсульну шахту. За хвилину Тримаючи руку на пусковому важелі, він уп'явся очима в цифру сто тисяч, хоч уже знав, що йому не пробитись. Харлана охопила лють, І треба ж було, щоб отак несподівано спостигло лихо. Саме тепер, коли йому вже всміхалася доля. Прокляття тієї фатальної помилки нависало над ним. Він рвучко перевів важіль на максимальну швидкість у минуле. Принаймні в одному напрямку він міг рухатися. Шлях у минуле був вільний. Нойс відгороджена від нього бар'єром. Вона поза його досяжністю. Що вони ще йому можуть зробити? Що йому втрачати, чого боятися? Він вистрибнув із капсули в 575-му і ні від кого не ховаючись, нехтуючи всім світом, попростував до бібліотеки сектора. Тут він узяв те, що хотів, і навіть не озирнувся, стежить за ним чи ні. Хіба тепер не один біс. Харлан повернувся у капсулу і знову рушив у минуле. Він достеменно знав, що йому робити. Харлан глянув на великий годинник, який показував біочас і номер однієї з трьох робочих змін біодоби. Фінджі зараз очевидно вдома у своїй квартирі. А це якраз те, що треба. Прибувши в 482 Харлан відчув, що в нього підскочила температура. Рот був сухий і ніби натоптаний ватою. Спирало у грудях. Але він притискував ліктем, приховану під сорочкою зброю. Холодний доторк металу був єдиним відчуттям, з яким варто рахуватися. Обчислювач Гоббі Фінджі глянув на Харлана, і його подив поступово змінився тривогою. Харлан мовчки дивився на нього чекаючи, поки тривога в очах обчислювача перейде в страх. Він з обернувся, ступив кілька кроків і опинився між Фінджі і відеофоном. Фінджі був голий до пояса. На грудях в нього виднілись поодинокі волосинки. Груди були пухкі, схожі на жіночі. Опасисте черево нависало над поясом. Харлан з утіхою подумав, що вигляд у Фінджі далеко не шляхетний а скоріше огидний. Що ж, так навіть краще. Він засунув правицю під сорочку і стис руків'я зброї. «Не поглядайте на двері, Фінджі», – остеріг Харлан. «Сюди ніхто не війде. Вам треба зрозуміти, що ви маєте справу з техніком. Ви хоч знаєте, що це означає?» Голос Харлана звучав глухо. Його лютило, що в очах Фінджі не було страху, а тільки тривога. Обчислювач узяв сорочку і мовчки почав одягатися. Харлан провадив далі. «Чи знаєте ви, Фінджі, які переваги має технік? А втім, звідки вам знати? Ви ніколи не були техніком. Де вже вам їх оцінити? Всі відвертаються від техніка і намагаються не помічати, куди він іде і що робить. Я, наприклад, можу завітати до бібліотеки сектора і узяти там усе, що мені заманеться, поки бібліотекар сидить із заклопотаним виглядом, увіткнувшись носом у свої папери і, удаючи, ніби нічого не помічає. Я можу пройтися житловими коридорами 482-го, і усі зустрічні відводитимуть очі, а потім присягатимуться, що не бачили мене. Не помічати техніків стало звичкою вічних. Отже, як бачите, я можу чинити все, що завгодно, і йти, куди мені заманеться. Я можу також вдертися до приватного помешкання обчислювача, який очолює сектор, і під дулом пістолета змусити його сказати правду. Ніхто не зупинить мене.